Розповідає про пограбування бібліотеки. «Не вельми багато взяли злодіїв, та однаково шкода. Їхня бібліотека в ряди годи тепер нову літературу отримує. Раз-два на рік по кілька книжок. Ну, ще місцевий графоман регулярно свої книжки, видані в Полівську, приносить». «Знайшли?» – питає Геннадій. «Де там?» Обійшов, правда, міліціонер пару хат, де живуть ті, хто вже у в'язниці побував, та й усе. Сумніваюся, щоби ті крали книжки. Геннадій потомки посміхається. Він знає, що паконок з книжками лежить закопаний у лісі. Не потрібні вони нікому ці книжки. Крали їх для відводу очей». У барі Геннадій замовляє і кави, і код'яку, і тістечок. «Ти ж, певно, голодна?» – питає і не чекаючи відповіді. «Голодна-голодна, я ж бачу!» Бутерброди замовляє. «Бо що в такому барі, в такому селищі ще може бути?» «Просить салат зробити, якщо можна». «Можна, у нас є капуста і помідори», – каже барменша, трохи молодше за них. Ніна, пригадує Геннадій. Ніна, вочевидь, знає, хто він такий, бо надто метушиться. Та й хто у Лудові його не знає. Інна й та? Інна задає тон вечері. Поводиться просто й невимушено. Зникає її скутість. Вони розмовляють, згадують. Одне слово, двоє однокласників, які випадково зустрілись хай майже випадково посидять, розійдуться, роз'їдуться. не випадково і не розійдуться то буде початок але зовсім не того, що замислив Геннадій зовсім не того після першого вечора, коли вже відвіз Інну додому він не від'їжджає Стоїть в темряві з погашеними фарами. Звідси видно тіні в освітленому будинку. Дві завмирають на тлі вікна. Мабуть, Інна розказує матері, кого зустріла, з ким була у барі. Що ж, нехай. Він запропонував зустрітися й завтра. Буде, мовляв, у батьків, а підвечір заїде за нею. Навіщо, Гено? Голос у Інни ледь стригається. «Не знаю», – каже він, і у нього сіпається повіка. «Хочеться, відчуваю, Геннадій, блін, йому хочеться, аби ці слова були правдою. То я заїду, якщо ти так бажаєш». «Бажаю, дуже бажаю», – каже Геннадій. Клюнуло, – думає він, але сердиться сам на себе за це слово. «Ні до чого воно тут». Ні до чого. Звідкись прийшло, і хай швидше зникає. Ні до чого, дивується він. Сціплює зуби. Дивується, що йому хочеться відвернутися. Наступного дня він знову приїжджає під бібліотеку. Пропонує Інні з'їздити до комля, посидіти в ресторані. Я ж не одягнута, каже вона то в річ переодягнешся вдома і поїдемо? Там, у ресторані, під впливом випитого, близько очей Інни, мимохідь кинутого погляду на її руку, що так смішно стискає виделку чи ще чогось, і він раптом питає, чи знає вона, яка у нього клихуха, ну, кличка, прізвисько серед братви. «Бо ти ж знаєш, хто я такий?» раптом питає він. «Знаю», – відповідає Інна трохи помовчавши, перш ніж промовити це слово. Але про кличку не знаю. І яка ж? «Морс» у мене кличка, каже Геннадій, і береться розповідати, звідки вона взялася. Якось зібралася їхня братва вирішувати деякі важливі питання. Ледь не сказав Геннадій дещо в Полівську переділити. Ну і вже як вирішили... Розважились по повній. Ну, випивка там, закуска. Ледня сказав знову, дівчатка тоді були класні. Ну, розійшлися, затіяли гру таку.